Вона озирнулась, лежала на самісінькій стесті. Треба було хоч трохи посунутись, і вона рушила. Ломила хвіст із спину, нудило, висунула язичок і спила дві-три краплі зі споришу. Вона давно знала від подруг, що зачаття дозріває не скоро, що перш бувають теплі, сирі травневі ночі, стрічі, подружні ігрища. Багато чого знала, бо ж весною пробудилася раніше за усіх. Хазяйські тварі нагулювали тіла, наводили красу. Ящірка спочатку пішла, потім побігла і уже забула дорогу назад до нори. Моля-ля, яка тендітна метисочка! вигукували незнайомі сестри. А спина, які контрасти, які середньовічні плямки. Вона не чула під собою землі, дивилася у калюжу і милувалася собою, дивилася в озеро і милувалася собою. Вона майже не їла і не спала, часом хотілося стрибнути угору, розпластитися і кружляти над галявиною. Нарешті вона помітила, що за нею ходить прикостюмлений і дуже серйозний мужчина. Щоправда, черевики в нього були із латками, і штани не діставали до кісточок. Але як він тримав голову? Ящерка стала, кокетливо вигнула шийку і склала на грудях хлопки. А що? Подобаюсь? Самець наближався. А які у мене серешки, га? Самець уже дихав коло неї. А хіба я не? Бац, її вдарило у спину і, перш ніж отямитись, він обкрутив її хвостом товстим, мозолястим хвостом. Вони лежали на махровій траві, і ящірка боялась поворухнутися, їй здавалося, що вона от-от помре, збезчещена, нікому не потрібна. Ящірка плакала і завжди отак ревуть. Що шукало, те й знайшло, чого киснеш? М Мені холодно. Він підсунувся, поклав на неї слизьку, як пуголову, клапу. Чого знову ревеш? Не знаю. Цить. Я ось поговорю з матінкою. Якщо вона не проти, візьму тебе у нору до сунець. Я, щирка, залишилась, а самець пішов. Вона довго лежала так, а потім збадьорилася. Подумаєш, злидняк. Хоч би чохли у сорочці поправ. Знайшла щось перекусити, скупалась, а коли заграв старець цвіркун, потанцювала. І вперше за всю весну заснула мертвим сном. Уранці ще скупалась, покрутилась перед громадою, і та не забачила у ній ніякої фальші. Але ящерці робилося пусто, і не такий уже в нього бридкий хвіст, і не вельми брудна сорочка бувають гірші, і, напевно, він добрий мужчина, коли хотів її погріти. А який ерудит! Треба ж так тримати голову. Шукала його довго, але не знайшла. Скоро сам випірнув сторішнього листя. Так само мовчки взяв її. Потім, щовечора, шалена плоть гнала їх лісом, вона кликала його, самець раптово з'являвся і після ставав таким непотрібним, вона проводжала його очима, майже ненавидячи. І вродиться це ж такий, товстозадий. Ящірка долізла до чогось вогкого і темного. Угорі була щілина. Стала на щоб убратися туди. Але поточилася і впала. Отак, Маркізочко, доплигалась. Ой, хто це? Не опізнала? Ви, дядьку, вуж. А тож підсадить тебе, коли ваша ласка. З ласки тепер і жаба не квакне. Знімає молит. Тож мамин знак. Ну, я зараз. Вона опинилася у теплому передлазнику. Простяглася на ганчірці, але тут їй різануло у спину, потім скорчило, і вона запищала не своїм голосом. Їх народилося трійко, і усі тонюні, як ниточки. Ящерка подумала, що донечка, плямистенька красуня, напевно матиме місце в світі. А синам би набиратися моці. Вони себе не дадуть скривдити. Тепер їй є чого жити. Страшенно хотілося пити. Вона згадала про краплі на спориші. Послухала, як дихають діти, посиділа над ними і пішла до щілини. Вона тремтіла від слабості, бухала у грудях, пила, захлинаючись. Потім довго металася біля щілини, не у змозі дотягнутися. Раптом почула важкі кроки. Гух, гух. Застрибала, зав'юнилась, бачила, як щось нагнулося біля її дітей, як витузилися скоцюблені пальці, аби їх узяти. Ящерка оніміла зі страху, і тільки божевільно стрибала, обдираючи до крові лапи. Стара жінка, розчахнута груша, визбирала повзунців і пішла в комору. Одіткнула бутель і упустила у горілку ящеринят. Ті перелякано смикнулись, ткнулися головами у гриби, що вже плавали там, ніби шукаючи рятунку, і завмерли. От і все, як по писаному, матимеш, Ареку, добрий лік».